Ba, ezte mutorrean june dugu, kaixo, egunon, e, arratsaldeon june? Arratxaldeon, aita hor. Bueno, jaion, e, besta, gainera urten e, ba, berezia, bederatzigarrena, zazpiga, urte betetzen ditu irungo lakasita gaztetxeak, eta aurten aukeratutako, ba, leloa aldarrikatu zure orbita. Abiatuko gara ortik, nolatan, izen hori? Ba, pixkat bueltak ematen, hasi ginen, abertze gai nahi genuen, Artzea aurten jaionak. Eta okurritu zitzaigun beti estrelurtar bezala artzan digutela irunen. Eta azkenean bagai horre eta hori garatzea erabaki genuen. Bapiskat gure leku hartzeko kalean eta bai irunen ere. Eta... Mm -hmm. Lekua hartzen urte zu urte, aurten bederatzi garrena, eta larun bata ontan... Esan barra dugu, ba, arratsaleko bosterdietan abiatuko dela e, jaion besta, irungo urdanibia plazatik, ez, Moskutik? Hori, mm -hmm. bai, Nole? beti bezala. urtero bai. bezala, bezala. nola izango da egun hori? Ba, asiko gara bosterdetan zuk esan dezun bezala e, Moskutik eta pizkanaka pizkanaka san juanera igoko gara hor, sor, bat daukagu Eta gero, ba, betiko moduan, hasiko da, kontzertu bat kamioiaren gainean, lakasitaron. guztia kolorez betetzen, urtero bezala. Eta urten gainera, Elvisen bertsioak eukiko ditugu. Uh -huh. Horre, Zamarnoen, horre, e, bueno, kameioren gainean, helbisen doinuak izango ditugo, e, Mystery Train, delako taldearen eskutik, baina gero ja behin irungo la kasita gaztetxera e, eltzen zaretenean, edo eltzen garenean, bertan, ba, kanpo kaldean e, kontzertu batzuk izango dira, e, bueno, arratxaleko saspiter dietatek aurrera, ez gutxi gorabera. bera. Bai, hori da, ba, iritsiko gara la kasitara, Eta hasiko dira taldeak jotzen izango direnak los galerna eta jupiter jon eta ori, ba, giroa ordun hasiko dala kasitan gure orbitan uh -huh. azkenean Orbitarekin jarretuz gaueko amarretatik aurrera, horre Joseba Irazoki, Laio Razer, Mutur Beltz, eta DJ Goom, benetan, bueno, eguna boro biltzeko besta kontzertu zinobea. Horri da, behar, behar, jakingo dezuenez, dakasitan beti kristongiroa sortzen da egun horretan, eta espero egu ez euri baina nik Kriston kontzertuak direla, eta mereziko du lapena. Hah, Noske Valletz eta bertan ere izango gara eta entzuleak animatzen ditugu e, ekimen honetan parte e, hartzeko. Gazte, gazteak Gasteak bakarrik ez, baiz eta bai aurrak eta alduak gonbidatuak daude, ezta? Denak hauek atelekuak alakaseitan. Ba, guzti horrekin e, geldeitzen gara. Ami esker gurean izateagatik. Bai, eta zuke ere aldarrikatu zure orbita. Noske Valletz. <laughs>